Звичайного конюха можу поставити пашею. шею. Можу, як захочу, ділити землі і королівства, і мій володар не перечитиме. Коли він щось велить, а я не згоден з тим, то не стану виконувати його веління. Коли ж я щось надумаю, а він буде не згоден, то станеться по моїй, а не по його волі. Мир і війна в моїх руках. Перемоги османської зброї залежать тільки від мене. Це я переміг угрів. Падишах не брав участі в бою під мохачем. Він тільки сів на коня та прискакав на поміч, коли я послав йому вість про звитягу. Всі блага розділяють тільки я. Султан навіть не одягається краще за мене, але ж так, як я. Половина коштовності, які мають Падишах і його жона, колишня рабиня Роксолана, подаровані мною. Ось цей діамант був на тіарі римського папи. Я купив його за 60 тисяч дукатів. А погляньте на цей рубін. Він був на пальці у французького короля, коли той попав у полон до імператора Карла. Імператор не зміг купити цей рубін. А я купив. І не трачу ні на що жодної акча, бо все платить за мене султан. Його земля, державна скарбниця, «Все, від найбільшого до найупослідженішого, довірено мені. Я порядкую всім, як хочу. Султаном росли вкупі з малку, навіть народжені з ним у той самий день. Що таке володар? Це, мов би, кровожерний лев. Люди приборкують лева не тільки силою, а й мудрістю, харчем, який приносить йому доглядач, і покриками». Доглядач носить із собою палицю, щоб лякати лева, але ніхто, крім нього, не може подати їжу левові Володар – це лев Його доглядачі – радники і міністри, а палиця – істина і правда, якими треба керувати володарем Так і я приборкав і упокорив свого повелителя, великого султана, палицею істини і правди Імбрагім прийняв от шепера листи імператора і Фердінанда. Лист від Карла V' він поцілував, притиснув до чола, поглянув на імператорську печать, хвастовито сказав «Мій володар має дві печаті. Одну тримає у себе, другу віддав мені. Він не хоче, щоб між нами була будь-яка різниця». Луїджі Гріті так, у Джелал за незворушно записував, великий драгоман в Юнус Бег перекладав, намагаючись бути спокійним, хоч усе в ньому кипіло від обурення до цього нахабного грека. Куди дивиться їхній султан, у чиї руки віддав він імперію? І як це можуть терпіти справжні османці? І, хоч знов, як це не дивно, усі сподівання мали покладати справжні османці на ту, яку ще вчора називали відьмою і чарівницею, і насилали всі нещастя на її голову. Бо хто ж, крім Роксолани, міг внести у вуха султанові правду про знахабніння великого візира? І кому б ще міг повірити Сулейман так, як своїй улюбленій жоні? Між двома найулюбленішими людьми мав би вибрати когось одного – а що жінка завжди ближче серцю чоловіка, то вже ніхто не сумнівався у перемозі Султанші. Гасана Газ, яким Юнос Бек мав кілька потаємних розмов, мерщий прибіг до Султанші, їй усе, що довідався про грека. Дивився на Роксолану, віддано, захоплено, з нетерпінням у погляді. «Гаразд, йди», – сказала йому спокійно. «Ваша величність, а як же?» «Іди», – повторила вона ще спокійніше і холодніше». Не втручатися, стерпіти, не пробувати прискорювати події, чекати і чекати, поки цей грек сам ускочить у пастки, які розставляє для інших. Бо хіба ж не пробувала же відкрити очі султанові на його улюбленця? І що мала за те? Ібрагім разом із Валіде створили їй нестерпне життя, а Сулейман – не поворухнув і пальцем, щоб її захистити. Сказав тоді, я не маю часу думати над цим. І вона мала стерпіти все, тим часом як грек вивищувався щодень. Уже звертався до Сулеймана брате, а поза очі звав отой турок. Валіде називав пані матка або стара мати, султанських сестер сестрами. Хатіджа народила йому сина, і тепер тільки й мови було, що про того малого Мехмеда, і ніби він мав успадкувати престол.